na hapa ni eleze hili kusajiko lilofanyika juzi tarehe 18 lilikuwa hafifu ndiobana unasema wanakahera wajashtuka kajaribidi kwa hafifu hiyo ndio kwae kwa moyo mbunge nilijitolea kulipia hukumi na maandazi mengine kwa jumla ya 20 milioni 4 na laki 8 nilikalipa lakini bado wanakahera waliokana kutoitikia basi wilitishwa kwa kingine haraka iwezekanavyo hapa Dar es Salaam kwa lengo la kuwashirikisha wanakahera na wadau wengine wote wenye mapenzi mema katika kuonyesha kuguswa kwetu kama jamii na tatizo hili tukusanya rasimali kusaidia kwenye janga hili Ndiyo njia pekee ya kuonyesha kuwa tunahitaji kupatiwa msaada wa usafiri yani lifti hivyo ni vyema tukawa sisi tayari tuko njiani eh mheshimiwa mkoa na mkua wa Wilaya kikao hicho wa salama Dar es baadhi yao katika kaicho cha wanakahera bahati za jumla ya shilingi milioni laki saba na, elfu semanini, zilitolewa. na pesa taslim shilingi milioni 1,400,080 na, na kuleta jumla ya shilingi milioni e, na elfu 200,600 sekretarieti iliyoundwa ili endelea kuratibu usajili wa michango hiyo ili itakapokamilika iwasilishwe sehemu husika